Але це мене не збентежило. Навіть якщо в неї самісіньке пекло, не лякало. Байдуже. Я пригадав одного польського поета, який хотів заразитися усіма можливими болячками, і полегшено посміхнувся. Я не можу дотримуватися того, що казав Зенон Китійський про хтивість. Хоча за це не стиму, мабуть, покарання. Поки я вродив санаторієм у всіляких підсобках, шукаючи підходящу шмату, аби помити в кімнаті підлогу, на мене наїхала комендатура, жіночка Валя, котра поселяла. Вона сказала, щоб я безсоромний педагог, який баламутить студентів, замість того, аби їх чомусь учити, більше не дебоширив у санаторію, накидав недопалками у вахтера і не блював на сходах. І взагалі, якщо не вмієш пити, не пий. Це, мабуть, Мирося обстругали мені кімнату і ті сходи, і про це, мабуть, говоритимуть в адміністрації. Який жах! Я гидкий собі, гидкий, гидкий. Несподівано стукають у двері. Я не маю сили відчинити, лише кволо кажу «Увійдіть». Орест, із ним ще двоє незнайомих студентів, у яких, я так розумію, невдовзі прийматиму екзамен, Заносять до кімнати невелику торбу. Чорнявий високий хлопець із брещавим лобом каже, що це від нашого колективу і простягає мені невеликий заклеєний конверт разом зі списком до 10 чи 15 осіб. Студенти між собою таємниче переглядаються, і це мені не подобається. Вони обмінюються незначними поглядами, ніби розмовляють невідомою мовою, і не хочуть, щоб це бачили присутні. Я розгортаю список і читаю невідомі і трохи дурнуваті прізвища. Я і так би їм усім поставив те, що вони прагнуть, а прізвища і справді кумедні. Ребета, Щупак, Корбаня, Тищенко, Копаниця. Випадкові люди, яких я побачив вперше в житті і, мабуть, в останнє. Раптом у дверях з'являється один із тих, хто вчора голим бігав і з ким я пиячув. Він весело посміхається, безцеремонно заходить до кімнати, голосно говорить, міцно тисне у привітанні правицю, одному із студентів наказує мотнутися в магазин і принести все, що треба. «Володимирович», – звернувся він до мене по-панібратськи, – «може по сто? Мирося скоро прийде». Ні-ні, цього разу без, Миросі. Присутні з порозумінням дивляться і голосно регочуть. Мовляв, баби це серйозно, можуть загнати в могилу, треба берегти здоров'я. Так, треба берегти здоров'я. Господи, ще два дні пекла. Ще сорок вісім годин шаленства і галесу плоті. Завтра клятий екзамен це ще не народження. Попри те, що з юності веду усвідомлений спосіб життя, міркуючи й аналізуючи свої вчинки, прочитані книги, загалом багато світоглядних речей, я все ж таки все ще не народився. Моє тіло змінюється так само, як і уявлення про навколишній світ. Я захоплююся тими чи іншими цікавими речами, але я не перейнятий і неодержимий ними. Ненародження, якщо нічого не цікавить. Не цікавить за великим рахунком, наперекірусь йому, якщо не знаєш заради чого жити і дихати. В ненародженому стані, мабуть, найлегше. Щодня плисти за течією радості тривоги, любові і страху. Апатії і відчарю, але нічим не перейматися аж до найменших капілярів своєї крові. Від усвідомлення свого ненародження я став нещасним. Мене щодня жахає те, що я не можу народитися новою людиною. Я вже кілька років чекаю цих великих змін, але не відчуваю їхнього наближення. Мій фізичний вік невпинно минає. І ця незворотна вбога залежність від біології, яка не має нічого спільного з реальним станом речей, ще більше кидає в депресію. У мене була можливість народитися і бути зовсім іншим.